Перша. Розділ перший. Артур сидів у бібліотеці духовної семінарії в Пізі і переглядав купу рукописних проповідей. Був гарячий червневий вечір, вікна стояли розчинені на віконниці були напівприхилені. Отець ректор, канонік Монтанелі, відірвався на хвилину від писання і з любов'ю поглянув на схилену над паперами чорняву голову. «Що, не можеш знайти, каріння?» «Ну, не треба, я напишу заново. Мабуть, ця сторінка десь загубилась, і я тільки даремно забрав у тебе стільки часу». Голос Монтанелі був тихий, але дуже глибокий і густий, срібною чистотою тембру, яка надавала його мові якоїсь особливої чарівності. Це був голос природженого оратора, багатий на відтінки. Коли канонік говорив з Артуром, тон у нього був завжди ласкавий. «Ні, падре, я мушу знайти. Я певен, що ви поклали її тут. А заново ви ніколи не напишете так само». Монтанеллі знову взявся до роботи. За вікном ліниво гудів сонний хрущ, по вулиці лунав протяжний сумовитий крик продавця фруктів. «Суниці! Суниці!» «Розцілення прокаженого! Ось вона!» Артур перейшов в кімнату тим яким нечутним кроком, що завжди дратував його домашніх. В цьому невеличкому тендітному хлопцеві Більше схожому на італійця XVI століття, ніж на юнака з буржуазної родини 30-х років, від довгих вій і чутливого рота до маленьких рук і ніг, все було занадто витончене, занадто ніжне. Коли Артур сидів спокійно, він скидався на гарненьку дівчину, переодягнену в хлоп'яче вбрання. Але коли він рухався, його гнучкість і спритність Нагадували приручену пантеру з захованими пазурами. «Та невже! Що б я робив без тебе, Артуре? «У мене б завжди все пропадало. Ну, я вже більше не буду писати. Ходімо в сад. Я допоможу тобі розібратися у твоїй роботі». «Покажи, що ти там не зрозумів?» Вони вийшли в тихий, тінявий монастирський сад. Семінарія містилася в будинках старого домініканського монастиря. І двісті років тому його квадратний двір мав охайний вигляд. Між рівненькими рядками росли акуратно підстрижені кущі розмарину і лаванди. Одягнені в біле, монахи, що колись доглядали ці квіти, тепер лежали поховані і забуті. Але запашні трави все ще цвіли в тихі літні вечори, хоч ніхто вже й не збирав їх на ліки. Дерен пробивався в щілинах між плитами, і колодязь серед двору завіз папороттю. Троянди здичавіли, і їх довгі поплутані стебла повзли через стежки. На грядках червоніли маки, висока наперстянка схилялася над переплутаною травою, а стара виноградна лоза, кинута на призволяще, звисала з гілок занедбаного кизилового дерева, яке сумовитою впертістю повільно похитувало ряснолистою головою. В кутку височила величезна магнолія, мов вежа з темно-зеленого листя, покроплена де-не-де молочно-білим цвітом. Коло дерева стояла грубо зроблена Дерев'яна лавка. Монтанелі сів на неї. Артур вивчав філософію в університеті і коли натрапляв на важкі місця в книзі, звертався за поясненнями до падри. Монтанеллі був для нього універсальною енциклопедією, хоч хлопець не вчився у нього в семінарії. «Ну, мабуть, я піду», – сказав Артур, коли трудне місце було розяснене. Я вам не потрібен. Сьогодні я більше не працюватиму, але я хотів би посидіти ще з тобою, якщо в тебе є час. Ну, звичайно. Артур сперся об дерево і глянув крізь темну зелень на перші бліді зорі, що замерехтіли в оливєні спокійного неба. Від матері уродженки Корнуело він унаслідував мрійні, таємничі очі, темно-сині, з чорними віями. Монтанеллі відвернувся, щоб їх не бачити. «Ти якийсь стомлений, друже», – сказав він. «Що ж робити?» В голосі Артура теж вчувалося втома. І Монтанеллі відразу помітив це. «Тобі не слід було так швидко повертатися до колежу». Від безсонних ночей, коли хворої, ти вкрай знесилився. Шкода, що я не наполіг, щоб ти добре відпочив, перш ніж виїхати з Ліворно. Ні, падре, з цього нічого б не вийшло. Після смерті матері я не міг залишатися в цьому злощасному домі. Джулі довела б мене до божевілля. Джулі була дружина його старшого зведеного брата, і давній його ворог. «Та я й не хотів би, щоб ти лишався зі своїми родичами», лагідно відповів Монтанелі. «Я знаю, що для тебе це було б найгірше. Але чому ти не прийняв запросин твого приятеля-англійця? Погостював би в нього з місяць, а тоді й знову повернувся б до праці». «Ні, падре, я не міг. Горини дуже щирі, добрі люди». Але вони мене не розуміють. Вони жаліють мене. Я бачу це по їхніх обличчях. Вони пробували втішати мене, говорили про матір. Джема, звичайно, не така. Навіть, як ми були малі, вона завжди знала, чого не слід казати. Але інші. Та й не тільки це. А що, сину мій? Артур зірвав кілька квіток на перстянки і нервово зім'яв їх і я не можу жити в цьому місті», – сказав він, трохи помовчавши. «Там крамниці, де вона купувала мені малому іграшки, набережна, по якій ми гуляли. Вдвох, поки вона тяжко не захворіла, і так скрізь, куди б я не пішов. Кожна дівчина на базарі пропонує мені купити квіти, а нащо вони мені тепер?» а потім кладовище... Ні, мені треба було виїхати звідти. Надто тяжко бачити все це. Артур замовк, розриваючи на клаптики дзвіночки на перстянки. Запанувала довга, глибока тиша. І він глянув на падре, дивуючись, чому той нічого не відповідає. Під Магнолією все темнішало і навколо все здавалося тьмяним, невиразним. Проте на дворі було ще досить ясно, щоб помітити мертву блідність на обличчі Монтанелі. Він сидів, понуривши голову, і міцно держався правою рукою за край лавки. Артур дві очі по божному здивуванні перед цією великою душею. «Боже мій!» – подумав він – який же я нікчемний і егоїстичний проти нього. Якби моє горе було його власним, він не міг би відчувати його глибше. Мантанеллі підвів голову і оглянувся навколо. – Я й не наполягаю, щоб ти їхав туди, особливо тепер, – промовив він дуже ласкаво. – Але обіцяй мені, що добре відпочинеш під час літніх канікул. Мабуть, тобі краще буде поїхати десь далі від Ліворну. Я не хочу, щоб ти розладнав своє здоров'я. А куди ви поїдете, падре, коли семінарія закриється? Мені, як звичайно, доведеться повезти учнів у гори і влаштувати їх там. Але в середині серпня повернеться з відпустки мій помічник. І тоді я думаю податися в Альпи. Хочеш, поїдемо зі мною? «Вирушимо в далеку гірську екскурсію, і ти зможеш вивчати альпійські мохи і лишаї. От тільки чи не буде тобі нудно зі мною?» «Падре!» – Артур стиснув руки. «Мов справжній іноземець», – як казала Джулі. «Я віддав би все на світі, щоб тільки поїхати з вами. Тільки я не певен. Ти гадаєш, що містер Бертон?» Не дозволить тобі. Він, звичайно, буде проти, але яке він має право втручатися? Мені вже 18 років і я можу робити, що хочу. Зрештою, він мені лише зведений брат. Не знаю, чому я повинен йому коритися. Він завжди погано ставився до моєї матері. Але якщо він буде серйозно заперечувати, ти вже краще послухайся його. Тобі вдома буде ще гірше». Якщо гірше вже не може бути, палко вигукнув Артур. Вони завжди ненавиділи мене, і ненавидіти, мабуть, будуть, що б я не робив. Але як може Джеймс серйозно заперечувати проти того, щоб я поїхав з вами, моїм духівником? Не забувай, що він протестант. У всякому разі, краще напиши йому і почекаємо, що він скаже. Тільки май терпіння, сину мій. У наших чинках ми не повинні керуватися тим, чи люблять нас, чи ненавидять. Це зауваження було зроблено дуже лагідно. Проте Артур густо почервонів. «Я знаю», – відповів він, зітхнувши, – «тільки це так важко». «Шкода, що ти не прийшов до мене у вівторок», – сказав Монтанелі, – раптом переводячи розмову на інше. «У мене був єпископ Зарецо, і я дуже хотів би, щоб ти з ним познайомився». Я пообіцяв одному студентові прийти на збір у його квартирі, і мене б чекали. «Які збори?» Артур трохи зніяковів. «Це незвичайні збори», мовив він нервово, трохи заїкаючись. «Із Геної приїхав один студент» і зробив нам доповідь. Скоріше це була лекція. Про що? Артур зам'явся. Ви не будете питати в мене його ім'я, падре. Я обіцяв. Я взагалі ні про що не питатиму в тебе. І коли ти обіцяв берегти таємницю, звичайно, ти не повинен нічого говорити мені. Але мені здається, що ти все-таки міг би мені довіритись. Звичайно, падре, він говорив про, про нас і наші обов'язки щодо народу і щодо нас самих і про те, як ми можемо допомогти Допомогти кому? Народові і, ну, Італії Запанувало довге мовчання Скажи мені, Артуре Промовив Монтенеллі дуже серйозним тоном, Повернувшись лицем до хлопця. «Чи давно ти почав думати про це?» «З минулої зими. Ще до смерті матері? І вона не знала?» «Ні, тоді це ще мало захопило мене. А тепер?» Артур зірвав кілька дзвіночків на перстянки. «От як це було, падре!» Почав він, дивлячись у землю. Коли я минулої осені готувався до вступних іспитів, пам'ятаєте, я познайомився з багатьма студентами. Ну, і деякі з них почали розмовляти зі мною про все це. Давали книжки. Але мене це якось не дуже захоплювало. Тільки й думки було, щоб швидше повернутися додому, до матері. Вона була така самотня там, у Ліворно. Адже то не дім, а в'язниця. Самого язика Джулі було досить, щоб бити її. Потім взимку, коли вона так тяжко захворіла, я зовсім забув про тих студентів і про їхні книжки. І досі пригадую, я більше і не приїздив до Пізи. Якби я думав про це, я б поділився з матір'ю. Але тоді все це в мене було якось зовсім вилетіло з голови. Потім же я зрозумів, що вона помирає. Ви знаєте, в останні дні... Я майже не відходив від неї, часто просиджував коло неї цілу ніч, а вранці приходила джема, щоб дати мені відпочити. І от цими довгими ночами я почав думати. І про ті книжки, і про те, що говорили студенти, зважував, чи праві вони були. Задумався над тим, що сказав би про, про все це Христос. «Ти звертався до нього?» Голос Монтанелі звучав не зовсім твердо. Часто, падре, іноді я просив у нього поради, що мені робити. Просив, щоб він взяв мене до себе разом з матір'ю, але відповіді не дістав. І ти мені ні слова не говорив про це, Артуре. Я гадав, що ти мені довіряєш. Падре, ви знаєте, як я вам довіряю, але є такі речі, про які я нікому не розказував. Мені здавалося, що ніхто не зможе мені допомогти, навіть ви або мати. Мені потрібна була відповідь безпосередньо від Богу. Ви розумієте, вирішувалася справа мого життя, моєї душі. Мантинелл відвернувся і почав пильно вдивлятися в присмиркову пітьму, що гортала Віти Магнолії. «Ну, а потім», – повільно промовив він, – «потім вона померла. Останні три ночі я не відходив від неї». Він замовк, але Монтанелі не ворухнувся. «Всі ці два дні передії похоронами», – вів далі Артур низьким голосом. «Я ні про що не міг думати. Потім після похорону я хворів». «Пам'ятаєте, я не міг прийти на сповідь?» «Так, пам'ятаю». Вночі я встав і пішов у материну кімнату. Там було пусто. Тільки велике розп'яття стояло в алькові. І я подумав, що, можливо, Бог допоможе мені. І я опустився на коліна і чекав цілу ніч. Але вранці, коли я отямився, падре, даремно, я не можу пояснити цього. Не можу сказати вам, що я побачив. Я сам погано пам'ятаю, але знаю, що Бог відповів мені, і я не смію не послухатись. Деякий час вони сиділи в темряві мовчки. Тоді Монтанелі повернувся і поклав руку на плече Артурові. «Сину мій», – сказав він, – «я не смію сказати, що Бог не говорив з тобою». Але пригадай стан, в якому ти був, коли це трапилось, і не вважай хворобливу уяву за урочистий його поклик. Якщо справді він хотів відповісти тобі, чи ти певен, що правильно зрозумів його слова, який намір маєш ти в серці? Артур підвівся і проказав повільно, ніби повторюючи слова катахізису. Віддати життя Італії, допомогти їй визволитися з рабства і злиднів, вигнати австрійців і утворити вільну республіку, яка, крім Бога, не знала б короля. Артуре, подумай хоч хвилину над тим, що ти кажеш. Ти ж навіть не італієць. Це однаково. Я такий, як є». Знову настало мовчання. Монтанеллі сперся плечем на дерево і прикрив рукою очі. «Сядь на хвилину, синку», – промовив він на... нарешті. Артур сів, і Монтанеллі міцно стис йому обидві руки. «Я не можу сперечатися з тобою сьогодні», – сказав він. Усе це сталося так несподівано. Я ніколи не думав, мені потрібен час, щоб все обміркувати Згодом ми поговоримо докладніше Але поки що я прошу тебе пам'ятати одне Якщо з тобою щось трапиться Якщо ти загинеш, ти розіб'єш моє серце Падре! Ні, дай мені скінчити Я колись казав тобі, що в мене крім тебе немає нікого в світі ти, мабуть, не розумієш, як слід, що це значить. Та воно й важко зрозуміти такому молодому. У твоїх літах я б теж не зрозумів. Артуре, ти для мене як рідний син. Розумієш? Ти світло моїх очей, радість мого серця. Я готовий вмерти, щоб стримати тебе від помилкового вчинку і зберегти твоє життя. Але тут... Я нічого не можу вдіяти. Я не прошу тебе давати мені якісь обіцянки. Я прошу тільки пам'ятай те, що я сказав, і будь обережним. Подумай гарненько, перш ніж зробити непоправний крок. Заради мене. Заради своєї покійної матері. Гаразд, падре. Я подумаю. А ви помоліться за мене. «І за Італію!» Артур мовчки став навколішки. Мантенелі без слів поклав руку на схилену голову. Через хвилину Артур підвівся, поцілував його руку і, нечутно ступаючи, пішов по росяній траві. Мантенелі довго сидів під магнолією, дивляючись прямо перед собою в пітьму. «Це божа кара!» Пала мені на голову, подумав він. Так було і з царем Давидом. І я осквернив святилище, взявши нечистивими руками тіло Господня. Довго Бог прощав мені, але тепер настав час відплати. Розділ другий. Містерові Джеймсу Бертону дуже не подобалося, що його молодший зведений брат здумав тинятися по Швейцарії з Монтанелі. Але як заборонити цю невинну ботанічну екскурсію в товаристві поважного професора богослов'я? Артурові, який нічого не знав про причину заборони, це здалося безглуздою тиранією. Він, безумовно, приписав би це релігійним або расовим забобонам, а Бертони так пишалися своєю віротерпимістю. Усі в їхній родині були щирими протестантами і консерваторами ще з тієї пори, як фірма судновласників «Бертон і сини» розпочала свою справу в Лондоні і Ліворно, більше як сто років тому. Вони вважали, що англійський джентльмен повинен бути справедливим, навіть до католиків. І коли голова сім'ї, відчувши, як погано лишатися вдівцем, одружився з гарненькою католичкою, гувернанткою його молодших дітей, обидва старші сини, Джеймс і Томас, хоч і не зовсім раді були мати мачуху, навряд чи старшу за них самих, похмуро скорилися. Після смерті батька і без того погані сімейні взаємини ще більше ускладнилися. Особливо ж, коли одружився старший син. Але обидва брати чесно намагалися захистити Гледіс від злого язика Джулі і виконували, як могли, свій обов'язок по відношенню до Артура. Вони навіть і не вдавали, що люблять хлопця, і їхня великодушність до нього – Проявлялося лише в тому, що вони щедро наділяли його дрібними грішми та дозволяли робити все, що він схоче. У відповідь на свій лист Артур одержав чек на дорожні витрати і холодний дозвіл використати канікули, як йому до вподоби. Витративши половину свого капіталу на книжки з ботаніки та папки, він вирушив разом із Монтанелі у свою першу альпійську подорож. Артур давно вже не бачив падре у такому гарному настрої. Після першого тяжкого враження від розмов в саду до Мантанелі поступово повернулася рівновага. І тепер він дивився на цю подію спокійніше. «Артур ще дуже молодий і недосвідчений», – думав він, «і навряд чи його переконання надовго. Безперечно, ще є час щоб благідними доказами повернути його з небезпечного шляху, на який він тільки настав. Вони хотіли побути кілька днів у Женеві, але при першому ж погляді на сліпучо-білі вулиці і запорошені алеї з юрбами туристів, лице Артура трохи спохмурніло. Монтанеллі стежив за хлопцем, спокійно забавляючись його розчаруванням. «Що, друже, тобі тут не подобається?» Я й сам не знаю, це зовсім не те, чого я сподівався. Озеро, правда, чудове, і обриси тих гір прекрасні. Вони стояли на острові Русо, і Артур показував довге пасмо Савойських Альп. Але місто таке манірне, охайне, якесь протестантське. У нього такий самовдоволений вигляд? Ні, воно мені не подобається» нагадує чимось Джулі. Монтанелі засміявся. Бідний хлопець, йому не пощастило. Ну що ж, ми приїхали сюди для розваги, отже немає причин лишатися тут. Хочеш, покатаємося сьогодні по озеру, а завтра вранці вирушимо вгори. Але ж, падре, ви хотіли тут трохи побути. Любий мій хлопчику, я був у цих місцях разів двадцять. «Для мене радість бачити твоє задоволення. Куди б ти хотів поїхати?» «Якщо вам справді однаково, то я хотів би рушити по річці, аж до Верхів'я». «По Роні? Ні, по Арві. Вона тече так швидко. Тоді поїдемо до Шамоні». До самого вечора вони каталися у маленькому парусному човні. Прекрасне озеро справило на Артура, куди менше враження, ніж сіра каламутна арва. Він виріс на березі Середземного моря, і блакитна гладінь не хвилювала його. Але він пристрасно любив швидку течію, і буйний біг потоку із гірського льодовику захоплював його. «Оце справжня річка!» – казав він. Вранці другого дня вони рушили до Шамоні. Артур був у дуже веселому настрої, коли вони їхали родючими долинами, але коли повернули на звивисту стежку біля Клюза і їх тісно оточили величезні зубчаті шпилі, він став серйозний і мовчазний. Від сен Мартена мандрівники повільно рушили пішки по долині вгору, спиняючись на ніч у придорожніх шале або в крихітних гірських селищах і знову далі йшли, куди заманеться. Артур був дуже чутливий до краси природи, і перший водоспад на їхньому шляху збудив у ньому такий екстаз, що любо було дивитися. Коли ж вони підійшли до снігових верховин, цей буйний захват перейшов у мрійну екзультацію, якої Монтанелі у нього раніше і не помічав. Здавалося, між ними горами була якась містична спорідненість. Цілими годинами він лежав нерухомо в темному лункому сосновому лісі, втивляючись поміж високими прямими стовбурами в залиті сонцем верховини і голі скелі. Монтанеллі стежив за ним із сумною заздрістю. «Я хочу, щоб ти показав мені, що ти там бачиш», сказав Монтанеллі одного разу, Відірвавшись від книги і побачивши Артура, що, як і годину тому, лежав поруч, розпластавшись серед моху і втупивши широко розплющені очі в блискучий біло-голубий простір. Вони звернули вбік бік от великої дороги, щоб переночувати в тихому селі поблизу водоспаду. В безхмарному небі сідало сонце, височелі скелясті гори, Яскраво полум'яніли куполи Альп І безмежні ланцюги Монблану. Артур підвів очі, Сповнені подиву і таємничості. «Що я бачу, падре?» Немов крізь темне скло, Я бачу величезний білий світ У блакитній порожнечі, Яка не має ні кінця, ні краю. Я бачу, як він вік за віком Очікує на прихід Святого Духа, Ментанеллі зітхнув. Я бачив це лише раз. І ніколи не бачите знову? Ні. Я бачу зовсім інше. Що ж ви бачите? Я? Блакитне небо. Снігові вершини. Ось все, що я бачу в високості. А внизу зовсім інше. Він показав на долину. Артур став навколішки і схилився над стрімким краєм прірви. Величезні сосни, потемнілі у вечірньому присмерку, стояли, мов неживі, обступаючи річку вздовж вузьких берегів. Та ось сонце, червоне, як жевріючий камінь, спустилося за шпищастими вершинами гір, і життя і світло зникло з лиця природи. Одразу ж з долин піднялося щось темне і грізне, похмуре, жахливе, сповнено невидимої боротьби. Прямовесні урвища західних гір нагадували зуби монстра, який причаївся, щоб схопити свою жертву і потягти вниз в пащу глибокої чорної прірви. Сосни здавалися рядами розбійників з ножами, що шепотіли – «Нападемо на вас!» В наступаючій темряві ревів і завивав потік, б'ючись об камінні стіни своєї в'язниці із люттю одвічного відчаю. «Падре!» Артур підвівся, здригнувшись і відсахнувся від прірви. «Це схоже на пекло!» «Ні, сину мій!» відповів М'яко Мантанелі. Це схоже тільки на людську душу. Душі тих, що перебувають у темряві і мороці смерті? Ні, душі тих, що проходять повз нас день у день. Артур тремтів, дивлячись у морок. Густий білий туман клубочився над соснами. «Гляньте!» – закричав раптом Артур. Люди, що блукають у темряві, побачили велике світло. На схід, під вечірньою зерею, запалали снігові шпилі. Коли червоне світло зникло з вершин, Монтанелі повернувся до Артура, торкнувшись його за плече. Ходімо, Каріно, вже темніє. Ми заблукаємо в темряві, коли ще затримаємось. Вони обережно спустилися поміж чорними деревами до шале, в якому спинилися на ніч. Коли Монтенелі зайшов до кімнати, де Артур чекав його вечеряти, він побачив, що хлопець зовсім позбувся похмурого настрою, навіяного темрявою, і знову став веселий. Падре, ідіть гляньте на цього кумедного пса! Він танцює на задніх лапах!» Пер він так само захоплювався собакою, як тільки що заходом сонця. Червонащока господиня шале, сяючи білим фартухом, стояла, взявши руки в боки, і з посмішкою дивилася, як Артур, примушував пса показувати свої штуки. Мабуть, небагато в нього клопоту, сказала вона дочці місцевою говіркою, а гарненьке хлоп'я. Артур зашарівся, немов школярка. І жінка, побачивши, що він зрозумів її, вийшла з кімнати, сміючись з його замішання. За вечерею у хлопця тільки й було розмов, що про його майбутні екскурсії, сходження на гірські вершини та збирання трав. Очевидно, його фантазії не перешкоджали ні настрій, ні апетит. Коли вранці Монтанелі прокинувся, Артура вже не було. Він ще б досвіта пішов у гори допомагати Гаспарові пасти кіз. Однак тільки не встигли подати на стіл сніданок, як він влетів у кімнату з покритою головою, тримаючи на плечах крихітну селянську дівчинку років трьох. А в руках у нього був величезний оберемок гірських квітів. Монтанелі, всміхаючись, дивився на нього. Який дивний контраст! із серйозним, мовчазним Артуром у Пізі і Ліворну. «Де ти був, навіжений? Гасав голодний десь по горах? Ой, падре, як там чудово! Гори на світанку такі прекрасні, а яка роса! От подивіться!» – він показав мокрі, забруднені черевики. «Ми взяли з собою хліба і сиру і пили на посовищі козяче молоко. Брррр!» «Яке воно гетке! Я знову хочу їсти, і треба нагодувати цю маленьку особу. Анет, хочеш меду?» Він сів, посадив дівчинку собі на коліна і почав допомагати їй розбирати квіти. «Ні, це не діло», – заперечив Монтанелі. «Я не хочу, щоб ти застудився. Біжи, переодягнись у сухе. І, Анет, іди до мене. Де ти її підібрав, Артуре? Край села це дочка того чоловіка, що ми вчора бачили. Знаєте, що лагодить взуття? Правда, у неї гарненькі очі, а в кишені ванет жива черепаха, яку вона зве Кароліною. Коли Артур переодягнувся у сухі шкарпетки і підійшов до столу снідати, дитина вже сиділа у падре на колінах і весело щебетала про свою черепаху. Вона тримала її в пухих своїх рученятах, перевернувши на спину, щоб Монсіньор міг помилуватися, як вона ворушить лапами. «Гляньте, Монсіньор!» – поважно говорила вона своєю напівзрозумілою говіркою. «Гляньте, які в Кароліни черевички?» Монтанелі грався з дитиною, гладив її волосся, захоплювався її черепахою, і розповідав чудові казки. Господиня Шале, прийшовши прибрати зі столу, заніміла від здивування, побачивши, як Анет вивертає кишені його преподоб'я. «Господь навчає дітей, як пізнавати хорошу людину», сказала вона. «Анет так боїться чужих, а от вашої милості зовсім не соромиться. От же ж чудо! Анет! «Стань на коліна і попроси доброго пана, щоб він благословив тебе. Це принесе тобі щастя!» «А я, падро, не знав, що ви вмієте забавлятися з дітьми!» Сказав Артур, коли вони через годину йшли по залитих сонцем пасовищах. «Дитина просто не зводила з вас очей!» «Знаєте, мені здається...» «Що?» «Я хотів тільки сказати...» Шкода, що церква забороняє священникам одружуватись. Я навіть не зовсім розумію, чому. Але ж виховання дітей – така серйозна справа. І так важливо, щоб вони з самого початку були під добрим впливом. Що, здається, чим святіше покликання людини і чим чистіше її життя, тим кращий буде з неї батько. Я певний, падре, що якби ви не дали обітницю, ви б одружилися». І ваші діти були б дуже мовчі. Слово зірвалося з таким поспішним шепотом, що ще більше поглибило мовчання, яке запало між ними. Падре, знову почав Артур, засмучений похмурим виглядом Монтанелі, хіба я сказав щось погане? Може, я помиляюся, але я завжди говорю так, як думаю. — Можливо, ти й сам не зовсім розумієш те, що сказав, — лагідно відповів Монтанелі. — Через кілька років ти дивитимешся на це інакше. А поки що поговоримо про щось інше. Це було перше порушення повної гармонії і спокою, що панували між ними під час її ідеальної подорожі. З Шамоні мандрівники пішли через... Тет Нуар до Мартіньї, десь пинилися перепочити, бо була нестерпна спека. Після обіду вони вийшли на захищену від сонця терасу в готелю із гарним видом на гори. Артур виніс свої колекції і почав серйозну розмову про ботаніку з Монтанелі італійською мовою. На терасі сиділи два англійці-художники, один щось малював, а другий ліниво балакав. Йому й на думку не спадало, що іноземці можуть розуміти англійську. «Віллі, покиньте свою мазанину», – сказав він. «Намалюй краще оцього прекрасного італійського хлопця, що приходить в екстаз від папороті. Глянь на лінію бріїв, дай йому замість лінзи розп'яття і замість куртки та коротких штанів римську тогу, і матимеш справжнісінького християнина перших віків. Який там християнин? Я сидів коло нього за обідом, і він так захоплювався смаженою куркою, як оце зараз бур'яном. Але він справді гарденький. Цей оливковий колір обличчя просто чудовий. Але він і наполовину не такий гарний, як його батько. Хто? Його батько що сидить просто проти тебе. Невже ти не зацікавився ним? У нього чудове обличчя. Який ти наївний. Не можеш пізнати католицького священника. Священника? Ай, справді, я й забув. Обід чесно, ти таке інше. Ну, тоді будемо поблажливі. І допустимо, що цей юнак – його племінник. От ідіоти! Прошепотів Артур, дивлячись на художника веселими очима. А це дуже мило з їхнього боку вважати, що я на вас схожий. Я і справді хотів бути вашим племінником. Падре, що з вами? Як ви зблідли? Мантанеллі підвівся і приклав руку до лоба. У мене щось запоморочилася голова, промовив він надиво тихим голосом. Мабуть, надто довго побув на сонці. Підуляжу, Каріно. Це нічого, просто від спеки». Провівши ще два тижні біля Луцерського озера, Артур і Монтенелі повернулися через Сен-Готарський перевал до Італії. На їхнє щастя, погода була дуже гарна, і вони зробили ще кілька приємних екскурсій, хоч зачарування перших днів уже зникло. Монтанелєвий час непокоїла думка про майбутню серйозну розмову з Артуром, для якої їхня подорож давала добру нагоду. У долині Арви він не згадував того, про що вони говорили тоді під Магнолією. Це було б жорстоко, думав він, отруїти такій художній натурі, як Артур, перше захоплення красою Альп розмовами, які безперечно будуть для нього важкі». Починаючи з Мартін'ї, він щоранку говорив собі «Сьогодні, сьогодні поговоримо, а щовечора поговоримо завтра». Тепер канікули закінчувались, а він все ще повторював «завтра, завтра». Невиразне почуття чогось нового, якоїсь невидимої заслони між ним і Артуром, змушувало його мовчати – Поки в останній вечір їх подорожі, він раптом не відчув, що коли він взагалі збирається говорити, то треба говорити сьогодні. Вони спинилися на ніч у Лугано, і другого ранку мали виїхати до Пізи. Він мусить принаймні дізнатися, як глибоко втягнено його любого хлопця в зибучі піски італійської політики. Дощ перестав, Каріно сказав Монтанелі після заходу сонця. «І це в нас єдина нагода подивитися на озеро. Ходімо, я хочу з тобою поговорити». Вони пройшли вздовж берега до затишного місця і сіли на низенький камінний мур. Прямо біля них різ кущ шепшини, вкритий пурпоровими ягодами. Кілька гілок блідо блідорожевих квітів що звисали з верхньої гілки і сумно погойдувались, обважнівши від дощових крапель. На зеленій поверхні озера легенько тріпотіли білими вітрилами маленькі човни, похитуючись від вогкого вітерця. Вони здавалися легкими і тендітними, не був квітки кульбаби, кинуті на воду. Високо вгорі на Монте Сальваторе якась спостушача хатина розплющила золоте око. Троянди, посхилявши голівки, дрімали під спокійними хмарами верстевого неба, а вода лагідно гомоніла й плескалася об прибережне каміння. Це в мене остання нагода спокійно поговорити з тобою, почав Монтанелі. Ти повернешся до роботи в колежі. «І до друзів. У мене теж буде багато справ цієї зими. Я хотів би як слід з'ясувати наші взаємини. А потім, якщо ти...» Він спинився на мить, а тоді знову повільно заговорив. «Якщо ти почуваєш, що можеш іще вірити мені, як вірив раніше, то розкажеш мені докладніше, ніж тоді ввечері в саду, семінарії». «Як далеко зайшов ти в цій справі?» Артур спокійно слухав, дивлячись на воду, але нічого не відповідав. «Я хотів би знати, якщо ти можеш сказати мені, чи зв'язав ти себе клятвою або якось інакше?» «Мені нічого говорити, любий падре. Я не зв'язав себе, але я зв'язаний. Не розумію». Яка користь від клятви? Не вона зв'язує людей. Коли ви почуваєте, що вами заволодіває ідея, то це вас і зв'язує. А коли у вас цього почуття немає, то ніщо вас не зв'яже. Ти хочеш сказати, що твоє почуття непохитне? Артуре, ти подумав, що кажеш? Артур обернувся і глянув прямо в очі Монтанелі. «Падре, ви питаєте мене, чи може я вам вірити? А хіба ви мені не вірите? Якби я мав що сказати, я б вам сказав. Але про такі речі немає рації говорити. Я не забув, що ви сказали мені того вечора, і ніколи не забуду. Але я мушу йти своєю дорогою. До того світла – що я бачу перед собою. Монтанелі зірвав з куща троянду, обірвав по одній всі пелюстки і кинув їх у воду. Цілком слушно, Каріно. Ми більше не будемо говорити про це, бо справді слова тут не допоможуть. Ходімо.